83,7. На поділлю проміри Крижановського опорєчці Бух 84 А понад Дністром 85,2. В Галичині у південних бойків 84,6. У галицьких гуцулів 84,4. У гуцулів буковинських 85,1, а в угорських гуцулів – 85, ,1. і нарешті у бачванців – 86,3. Для пояснення вище наведених цифр нам не потрібні які будь зауваження, крім тих, що ми вже їх висловили з приводу пігментації та зросту українського населення. Невеликий головний показчик українців Курщини та Вороніщини цілком можна пояснити близькістю великоросів, а з їх малою субрахіцефалією. За Денікером 81,1 та 82,9, а за Івановським 82,3, яка безперечно залежить від того, що вони Проковтнули ще більше субрахіцефальних фінів 80,1 черемисів 79,2 естів 79, тощо. Ці самі зауваження цілком достатні для пояснення помірної субрахіцефалії населення Харківщини. На малу брахіцефалію кубанських козаків міг вплинути головний покажчик осетинів – 81,9. А трохи складніше питання про головний покажчик українців південних повітів Курщини. А цей покажчик, що його вичислив лебедів, дивує своєю несподіваною висотою – 84 цілі. Ну, ясна річ, що до певної міри ця цифра, а в таблиці вона з'єднана з цифрою для північних повітів, може підлягати сумніву, бо вона виведена з серії всього 19 людей. Але коли прийняти до уваги, що в числі промірених було 36% субрахіцефалів, то прийдеться шукати іншого пояснення, що про нього ми скажемо далі. Потім, коли я звернемось знову до порівнюючи малого головного показчика в південно-західній частині Чернігівщини та на північному сході Волині, то він, як і всі інші етнічні ознаки населення цих місцевостей, мусить залежати від домішки білоруського елементу, головний показчик білорусів 81,8, або що також можливо, а від недостатнього проникання українців в місцевості зайняті раніше білорусами ще складніше питання про досить малу брахецефалію серед населення північно-східної частини Полтавщини. Для пояснення цього факту згадаємо тільки те, що здається ніде на Україні. Не переведено стільки експериментів для зміни етнічного характеру населення, як саме в цих місцевостях. Не кажучи вже про розпочати ще в 14 столітті віці переселення людей з берегів Бугу та Дністра. А далі про також давню імміграцію білорусів та чернігівських українців ще в 19 столітті, поміщики робили спробу переселяти туди цілими селами Великоросів. При цьому цікаво зазначити той факт, що це дуже мало відбилося на мові. І коли цей вплив можна помітити, то тільки на деяких етнографічних подробицях, особливо у північних повітах. Антропологічно, як це спостеріг я та Чикаленко, населення козачих сел Полтавщини – Дуже різко відрізняється від колишнього кріпацького населення і своїм високим зростом і темнішою пігментацією. І вищим головним показчиком. Далі незначну субрахіцефалію –